Els indignats mantindran la seva protesta a la plaça de Catalunya tot i la prohibició. Els concentrats tiren pel dret i obvien la resolució de la Junta Electoral Central que ahir a la nit va prohibir les concentracions i reunions en el dia de reflexió i també el dia de les eleccions, al el 22M. El resultat de la decisió mostra però un òrgan absolutament dividit ja que es va aprovar per tan sols 5 vots a favor, 4 en contra i una abstenció segons fonts judicials que també comptaven dos vots particulars de rebuig. La Junta Electoral tenia la complicada missió d'harmonitzar el criteri després que unes juntes provincials, les de Madrid i les de Granada, haguessin prohibit les concentracions i unes altres, doncs no. La doctrina del Tribunal Constitucional permet les mobilitzacions en una jornada prèvia a les eleccions, sempre que no es demani el vot. El problema, el problema és que la Junta Electoral interpreta que les concentracions dels indignats ho fan. En la resolució recorda que el dret de reunió es veu modulat en els períodes de comicis i que la llei orgànica del règim electoral general no autoritza aquests dos dies fer cap acte de propaganda o campanya. Demanar el vot per alguns dels que es presenten o, o bé reclamar que no se'ls triï doncs no és legal i accedeix al dret de manifestació, segons ha dit la Junta Electoral Central. La decisió de la Junta va arribar ahir enmig de l'assemblea dels concentrats de la plaça de Catalunya, que va decidir continuar endavant amb la protesta. La previsió dels indignats és fer activitats durant tot el dia de demà i organitzar el que van batejar, doncs, com una assemblea general de reflexió que concretaran avui mateix. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, això és tot un poble que us parla i acompanya en Jordi Garcia. Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs, i ja tornem a ser aquí una nova, nova vegada, una altra vegada amb tots vosaltres. Avui hem de presentar a la Raquel Martínez, que es troba a les Vies de Som...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 Les obres de construcció de la futura estació de la Sagrera estan accelerant el seu ritme. Un dels principals canvis de... que comportarà aquesta acceleració dels treballs serà la demolició del pont del treball digne, que des de l'any 1919 marca la frontera entre Sant Andreu i Sant Martí. Per reduir l'impacte en matèria de mobilitat que provocarà l'enderrocament, se n'habilitarà una altra molt a prop. I entrem avui, som a vigílies, a Rebèdia del cap de setmana, i per tant doncs avui farem un programa una mica més cultural del que és habitual. Intentarem no ficar-nos molt amb, amb les notícies eh, corresponents i sí, fer-vos una agenda més àmplia, una agenda doncs, que podríem començar a dir que continua la desena mostra de curtmetratges d'Octor Mallús 2011, ara al Centre Cívic de la Trinitat Vella. Centre, demà al Centre Cívic de la Trinitat Vella podreu continuar, continuar gaudint de la desena mostra de curtmetratges Doctor Mabuse 2011. A la seu del Centre Cívic de la Trinitat Vella, situat al carrer Foradada 3633, es projectaran els films que segueixen. Cuando corres, de Miquel Rueda, Vicenta de Sam, Está aquí, de Silvia González Laa, La migala, de Jaime Descallar, Burocracia, de Rosa Márquez, Quédate conmigo, de Zoe Berriatua, Un novio de mierda, de Borja Coveaga, Endoscope, de Didac Jimeno, Mi otra mitad, de Beatriz Sanchís i Berlín, de J. Enrique Sánchez. La història del certamen comença el 8 de juny del 2002. L'associació teatral La Jarra Azul, conjuntament amb el Servei de Dinamització Juvenil i el Centre Cívic de la Trinitat Vella, realitza una mostra de curtmetratges. Si bé aquell any les mostres van marcar com a activitat audiovisual dins el cicle Acústic Zoom, l'any següent esdevingué un projecte prou estable com per a tenir cos propi. La Jarrazul va crear una comissió exclusivament dedicada a desenvolupar-lo. I atenció perquè us fem constància de que ja està arribant al final la vuitena edició del Ficat alçat. Teatre, música, dansa, espectacles familiars, varietats, tot això ha format part enguany del FICAT ALSAT, un programa que acaba precisament aquest diumenge, amb la presentació de los habitantes de la casa deshabitada a càrrec del grup Antifaz. Cal destacar l'aposta del SAT per les companyies residents i habituals que omplen eh, de contingut la seva sala. Però, com a pesó imprescindible, hem de valorar de manera extraordinària la feina de les entitats que participen al FICAT al perquè donen una vida important al teatre en aquests dies i perquè, gràcies a ells, molta gent ha conegut aquest equipament que avui és cap en la posta teatral de Sant Andreu. L'octava edició del FICAT al acaba així aquest cap de setmana, amb la presentació demà a dos quarts de set de la tarda dels Gegants de la muntanya a càrrec del grup de teatre Teatre pels descosits, que s'estrena demà. I diumenge a dos quarts de set de la tarda Los habitants de la casa deshabitada pel grup teatral Antifaz, que és una comèdia. Doncs sí, d'aquest tema, d'aquesta finalització ja de l'edició de la vuitena edició del FICAT alçat, en parlarem avui amb els responsables del Sant Andreu Teatre, que segurament ens diran alguna cosa doncs, eh, més àmpliament al, al respecte. També volem parlar-vos de, de que comença el càsting de KDM, és a dir, KDEM a l'Espai Jove Garcilaso. Ja ha començat la fase de càsting del nou projecte del laboratori de producció audiovisual Chinecità de l'Espai Jove Garcilaso, anomenat KDEM.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 En, en segon lloc, emplena el formulari d'inscripció i puja el teu vídeo a la web d'Academ. I després espera que l'equip de producció d'Academ t'informi del resultat de la teva candidatura. Doncs d'aquest càsting del que demen. en parlarem la setmana que ve amb els seus responsables, amb els responsables de l'espai Jove Garcilaso i ara el que hem de dir és que els veïns de Sant Andreu tornen a engegar el projecte a persones grans, grans persones. Més del 22% de la població dels barris del Congrés, Navas i La Sagrera, té més de 65 anys.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 La fase de detecció ha començat fa només dos mesos. Fins ara, l'equip ha trobat una dotzena de casos i ja treballen per millorar el dia a dia d'aquestes persones grans. I recordar-vos, a eh, forma de titulars, que s'acaba de publicar un llibre que repassa la tradició de fer puntes a Sant Andreu. L'art de fer puntes està força relat a Sant Andreu. Ara s'ha editat un llibre que recull la història d'aquesta tradició al barri. L'any 1983, dues dones van començar a fer puntes a la plaça d'Orfila. Un guàrdia urbà que passava per allà els va demanar què feien i elles, orgulloses, van respondre que fer puntes. Aquest va ser l'inici de l'Escola de Puntaires de Sant Andreu. Durant més de 20 anys, aquesta tradició s'ha anat forjant al districte i el 2002 es va crear l'Associació de Puntaires de Sant Andreu. Ara, perquè no s'oblidin els orígens ni la història d'aquesta tècnica, s'ha editat un llibre que repassa l'art de fer puntes. I arribem al final de les nostres primeres notícies del dia parlant de Piti Belmonte, que serà el nou entrenador del Sant Andreu. El nou propietari del club, Manuel Camino, ha avançat que l'exjugador de la grama i actual entrenador del Sant Cristóbal Pere Belmonte serà el proper entrenador de la Unió Esportiva Sant Andreu. La presentació oficial del nou entrenador es farà a partir del 5 de juny, dia en què acaben els entrenaments de l'equip Egarenc. Més endavant concretarem la data i hora exacta de la presentació. Molt bé, doncs ara el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música i doncs anirem coneixent quines són les informacions del dia d'avui. Això serà després d'aquesta pausa. Mm. la tormenta acaba saliendo el sol después de la oscuridad nos alumbra nuevo amor después de un terremoto que conmueve el interior un paisaje nuevo no descubre la pasión después de la sequía y la tortura de la sed el páram amor se convierte en un genio Brota un agua cristalina entre las piedras del ayer y un nuevo horizonte trae un bello amanecer. Gracias corazón, gracias corazón, la fe, la vida y el amor me hace vuelto. El pasado se derrumba entre los recuerdos, escombros de un ayer en el sufrimiento. luminosa en conocimiento mi alma canta con después de la tormenta acaba saliendo el sol después de la oscuridad brota una nueva amor después de terremoto que conmueve tu interior un paz arregluevo gozo estuviera pasión gracias corazón vida y el amor me devuelto. El pasado se derrumba, llego recuerdo. Escombros de un el sufrimiento. què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs aquest cap de setmana acaba la vuitena edició del Ficat alçat. Ja sabeu que és eh, doncs una mostra del que fan... A les entitats teatrals de Sant Andreu. I és per això doncs que hem convidat el nostre programa a l'Oscar Rodríguez. Molt bon dia. Molt bon dia, Trinitat. Molt bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica com ha anat aquesta vuitena edició de Ficat alçat perquè s'acaba precisament aquest diumenge, no? Sí, s'acaba aquest diumenge. Fem funcions dissabte i diumenge, aquesta setmana. Uh -huh. Està anant bé, estan anant pràcticament en els mateixos números que l'any passat, sense tenir... La sarsuela, que era una funció que sempre portava molt de públic, vull dir que, per tant, diguéssim que que estem ens, que ens queden aquestes dues, a hores d'ara ens quedin picuda, d'espectadors de, per, per acabar sent els mateixos, vull dir que, supos que ho manjarem una mica, eh, tot i havent doncs, deixat de fer per qüestions internes d'aquestes coses que passen a vegades a les entitats, doncs l'espectacle ja tradicional de sarsuela que teníem sempre i que portava molta gent. I com han anat les altres activitats altres actuacions que, que hi ha hagut? Bé, molt bé. Uh, bé, en qualsevol cas doncs això no oblidem que és una mostra de teatre de teatre amateur del districte. Uh -huh. Del districte Sant Andreu. Vull dir que tots uh -huh. els barris del districte estan absolutament... Estem ben, són benvinguts i estem necessitats. Uh, jo penso que aquest any, per exemple, una de les coses més agradables... Primer, que hem potenciat molt les estrenes ja d'una manera voluntària, perquè justament és el que volem viure, volem, sí. volem ajudar, vull dir, més més això que no pas reposar una cosa que ja s'ha fet uh -huh. durant x dies en, el, en la seu social de l'entitat que sigui. és sobretot, amb una bona dosi aquest any d'espectacles de, joves, uh -huh. per exemple, doncs, vem tenir eh, la segona sessió que vam fer va ser de la companyia La Trapa, de, del uh -huh. congrés, que, que, que ens va la... Les, la, la... La secció jove de teatre ens va fer un molt bon treball, basat en textos de l'Àngel Aymar, de la Victòria Spumberg i del, del Grigori Vázquez. Uh -huh. I, I llavors hem continuat, tenim per exemple la Harra Azul, justament d'aquí la Trinitat, també, sí, que eh? són sempre joves. Després un altre, un espectacle que va estar molt bé, que va estar molt, molt, molt ben fet, a partir també d'un de, de nanes, sobretot de noies joves de la companyia Boala Teatre, que feien un espectacle que es diu Montzònia, de passat en textos del Kim Monzó, Vull dir que, que estaran bé en aquest sentit i jo penso que com a aportació que aquest any sap molt més que satisfactòria justament és aquesta entrada de, de, de, de gent jove que, que hem tingut. No? També, també per exemple, la companyia Flox, eh, en la mm. qual hi ha doncs, l'Héctor Mellina, que és l'any passat el que se li va donar el premi al millor actor, que és un, és un absolutament aficionat i i seguidor teatral que té 19 anys doncs és una persona absolutament activa en algun teatral eh, i que va estar ell amb, la, amb aquesta companyia que es diu Flox, vull dir que una mica eh, penso que aquestes són les coses a destacar i també per dir doncs que és la Després de, de tres anys d'haver estat amb nosaltres, Josep Maria Vidal, el que havia estat coordinador mm. de, del FICA durant tres anys, doncs, malauradament el juliol de l'any passat ens va deixar, mm -hmm. i ja hem tingut la incorporació del Pep Salvat, eh, company que viu a Sant Andreu, també justament ell demà es el seu espectacle, doncs ell està fent la coordinació, i que havia sigut membre també de la companyia Infima La Pussa, eh, en els meus temps. És dir, que hi haurà una continuació amb gent nova dintre del que és el Ficat Alçat. En el, el, vols dir, en a coordinació? Sí. Sí, sí, esclar. Vull dir, el, el primer... sí, hi haurà una continuïtat. Sí, sí, hi ha continuïtat i llavors okay. ell aquest any va prenent mesures i, i a partir d'aquí, doncs, doncs, de cara any que ve, evidentment, doncs farem matisos i ell té okay. molt a dir i una mica doncs és qui coordina i qui va... Fins a amb nosaltres, però aquí va marcant les línies eh, i les tendències del Ficat al Set. Per exemple, aquest any, doncs una cosa que hi hem fet eh, de sugerència seva, doncs, eh, en quantes de donar un premi al actor i actriu ja, ja fixa com es feia fins ara, doncs eh, són premis més col·lectius i es deixa obert, des a dir, hi n'hi ha dos, hi n'hi dos, obert dos oberts més una mica eh, no, una mica oberts al jurat que valori allò per no fer un premi a la scenografia, un premi a la interpretació, un premi a l'il·luminació, un premi a la direcció. Doncs fan, hem, hem optat per fer tots els premis col·lectius perquè entenem que justament en les entitats i en les companyies de d'arts escèniques eh, dedicades a això de, de les entitats doncs és un treball bàsicament que es fa en equip i que el que volem destacar en això més que no pas les, les, els moments brillants individuals Perquè vosaltres des de la direcció del Sant Andreu Teatre i més des de la coordinació del FICAT ALSAT eh, teniu la possibilitat de poder veure les obres abans de que s'estrenin abans que es posin sobre el l'escenari? No, el, el procés és que sempre es... Un projecte. És uh -huh. a dir, si aquest any tenim 17 entitats, doncs potser van, van van rondar gairebé les 30 que es van acabar presentant. Per la qual cosa nosaltres, ja dic, com que el que primem sobretot és l'estrena, uh -huh. la selecció es fa al mes de gener. Això difícilment, un, quan seleccioneu el mes de gener, l'espectacle està, està per veure'l ja quan s'estrenarà el mes de maig. Uh -huh. El que sí que valorem és aquest projecte i en, algun altre, i, en i en altres casos doncs sí que ja ho hem vist, es veu en DVD o s'ha vist l'espectacle. Però majoritàriament el nostre criteri aquí és de projecte, justament perquè el problema primar és la primícia de l'espectacle. Perquè demà, a dos quart de set de la tarda, hem de dir que s'estrena Els gegants de la muntanya, amb el amb teatre pels descosits. Correcte. I diumenge, també a dos quart de set de la tarda, els habitants de la Casa deshabitada, mm. un grup doncs que porta ja molts anys com és el grup teatre, l'Antifat. Sí, l'Antifat és ja un una institució sí. dins de, de, de del districte de Sant Andreu i fent, fent teatre uh -huh. em sembla que fa poc van celebrar els 30 anys vull dir, té persones jo que sé, la mateixa Carme Abril el, uh -huh. el Jordi Ivana Calotxa que, que han arribat a passar a, a integrar en algun menú altre el grup Antifab i evidentment és un sempre és una garantia de bon teatre, els dos espectacles que, dos espectacles que ens queden tant teatre pels com el grup teatre de l'Antifaz, on hi ha gent... És a dir que Els descosits és, és el Pep Salvat que ha fet la direcció, uh -huh. també, és a dir que hi ha porta també assistint-hi dos o tres anys i sempre són arriscats en els seus uh -huh. projectes, en les seves ambicions uh -huh. i és garantia de bon teatre. A més, el grup Antifaz doncs, va estrenar fa poc una exposició al mateix... a mateixa biblioteca i les iglesies qual cosa, doncs... Uh, felicitar-los pel seu aniversari. No? Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. D'acord, doncs, Òscar Rodríguez, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs, que aquesta vuitena edició d'Àlfica del SAT doncs, eh, sigui, o acabi de ser, doncs, el, el que, un tot un èxit, no? Això, esperem, dic de moment, ens mantenim. L'any passat, ben millor, els números no mantenim que eh, en els moments en els que estem, si ens anem mantenint, nem bé. D'acord. Molt bé, doncs en tot cas, te'n placem per una altra vegada en un altre moment que ens puguis explicar més coses de tot això que feu als entendreu Teatre. Molt bé, Vinga. agraïts. Estan Molt bon dia. Adéu. D'acord. Doncs nosaltres, que el que fem ara mateix és una petita pausa, però res, eh, intentarem que sigui només un minut perquè tenim moltes, moltes coses per explicar-vos. Des del 91.6 de la EFM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs continuem aquest viatge per Tot un Poble, ara ens acostem cap a la nau Ivanov i allà hi tenim doncs, el nostre company i amic, en David Marín, que és un dels responsables de que aquesta fundació La Sagrera doncs, funcioni tal i com ha I Per tant, doncs, donem la benvinguda, molt bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis tot això que teniu preparat, perquè la veritat és que hem comptat i ens surten com unes sis o set coses preparades per aquest cap de setmana a la nau Ivanov, no? Bé, bueno, al principi, aquesta setmana tenim eh, tres grans actes, unes coses que són teatre i música, i després tenim, com sempre, algunes exposicions en marxa i unes coses més. Uh -huh. Per exemple, podríem començar per on the Rocks de la companyia solitària. que és el que ens ofereixen? Bueno, aquesta és, és una obra d'una companyia jove, seguint la línia de l'Anna Ivanov de recusar les companyies joves. Uh -huh. I, bueno, presentant un espectacle amb, amb dos actors a l'escenari, només. I és bastant recomanable, però, és que és una obra estant jove. Uh -huh. I parlar una miqueta sobre aquestes bueno, inquietudes i a més, un moment així de... La transversió social pues, també ens ajudarà a tenir el de vista. Uh -huh. És a dir, que és una obra totalment recomanable per a totes les edats i que en podran gaudir doncs, aquest cap de setmana. No? Sí, sí, sí. De que jo vaig estar veient ahir i la recomano. Uh -huh. També podem citar aquesta cinquena edició del cicle Fem Música, que també es realitza la Nau Ivanov. Sí, això és una col·laboració que ja fa, uns, això, fa 5 anys, que és una associació de que treballa per la música clàssica uh -huh. i cada mes eh, doncs donem un petit concert de proximitat trencant amb aquesta idea de música clàssica en no els bancs d'auditoris sinó que és un concert molt proper als músics i amb aquest mes doncs comptem amb un concert de flauta i fagot de, de dos uh -huh. de compositors i bueno, un concert molt recomanable també si us agrada la música eh, clàssica de cambra és uh -huh. doncs també molt aspecte diferent de veure els amants de Beethoven no s'ho poden perdre, no? No, no, no, no és una bona apa. També tenim d'altres activitats, com per exemple, demà a les 9 de la nit la 9 i la 9 ens presenta un, un disc de Nito Figueres, Trio, que es diu Arrels. Sí, la Nito és un músic de la Girona uh -huh. i, i bueno, presenta el seu disc aquí a Barcelona i la bueno, ja 9 la 9 i la estem contents perquè és una mica amb aquesta idea de, de fusió entre la música clàssica, el jazz i, bueno, el piano i evitar que no, també és recomanable també que sigui repetit i dir-ho, recomanem que vingueu també. Podeu venir a la seta de la música clàssica i a les 9 a veure, a veure un concert de jazz. O sigui, anem sumant aquí, d'un lloc a l'altre. I entre l'un i l'altre, pues, quan aprofiteu, hi ha un exposició de fotografies que tenim... Oh. No, un, un que es diu Recuerdos. Que es diu Recuerdos, un, un noi de... No, fotógraf coreà uh -huh. i fa una exposició a Barcelona sí. i crec ja que hi ha fotografies molt manes. Uh -huh. el, el fotògraf es diu Yo San Lee. Sí, Yo San Lee, I segons el que sabem, doncs, a tractar una mica de, de, de la guerra, no? Sí, una mica la seva, la seva edició amb Corea del Sud. Uh -huh. aquesta, pues, són, són petits detalls de, de, de coses, no? Les uh -huh. fotos de sempre són com la tailla, mai han gut estat expresses. Vull intentar reflectir doncs les coses, la, la vida humana. Ah, exacte. Uh -huh. D'acord. Doncs, eh, esperem que vagi tot això molt bé i que la Nau nauigua, doncs continuem endavant oferint aquesta mena de propostes, no? Moltes gràcies a vosaltres per, per seguir-nos i per nos deu a, a conèixer a, a tota la gent. Intentarem doncs, fer-ho cada vegada més, més sovint perquè val la, val la pena doncs, que, que la gent s'acosti a la nau Ivanov de la Fundació Secreta. Em veu, moltes gràcies, Jordi. Molt bé, doncs bon dia. Adéu, -siau. adéu. -siau. Molt bé, doncs això, que avui tenim eh, per tots vosaltres doncs, diferents activitats, diferents representacions, perquè hem parlat en primer lloc de la vuitena edició del Ficat alçat, que sembla que la, els grups teatrals d'aquí, de, dels diferents barris, doncs, realitzen les seves activitats i cada vegada amb, amb més èxit perquè la gent doncs, també s'hi fixi en ells. I també hem pogut parlar d'aquestes activitats de fotografia com de música que es realitzen. A la nau Ivanov de, de la Sagrera, i que, eh, tal com ens deia en David Marín, que és un dels responsables d'aquesta nau Ivanov, doncs no us podeu perdre perquè val la pena. Doncs ara el que farem serà una petita pausa, anirem a escoltar una miqueta de música, si us sembla, però el que volem parlar tot seguit, eh, després d'aquesta pausa, és d'una passarel·la, una passarel·la que es realitzarà enmig del carrer, és a dir, a la Rambla de Fabra i Puig, per mostrar doncs quina és la moda que es porta aquesta primavera a estiu. Això ho, ho, us, us en parlarem d'aquí uns minuts. Fins ara. cí si sense una parala Tan sos amb una mirada suficient doncs no cal parlar So minut que no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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i atenció perquè eh, aquest cap de setmana s'organitza una activitat que ja s'ho paga organitzant de temporada en temporada, però que val la pena doncs, que demà hi siguem tots, com pot ser aquesta passarel·la de moda que organitzen des de l'Eix Comercial de Sant Andreu. I tenim a l'altra banda del, del fil telefònic, a la Ruth, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com esteu preparant aquesta passarel·la de moda que fa referència doncs, a la moda de primavera-estiu, no? sí passarel·la on els nostres socis desfilen i ensenyen doncs, tot aquell producte que tota persona del carrer pot anar a comprar i en ser factor l'endemà mateix. Uh -huh. Aleshores, ho bueno, vam uh, sobre el passeig de Fabri Puig, entre Concepció Arenal i, i, i el carrer de les Filatures. Uh -huh. És a dos quarts de nou i, bueno és, un, bueno, és desfilar tot aquell producte que pots trobar i que tothom pot portar a uh -huh. uns preus, doncs, bueno, molt assequibles. Són models professionals, uh -huh. i, bueno, està feta una mica, no és una passarel·la pura i dura, sinó Exacte. és una mica de a passar bé. Exacte. O sigui, que podem convidar tothom que vingui a perdre. Evidentment, fins a nanos que venen, i clar, com que totes les músiques són així molt actualitzades, molt modernes, i a més els models, ja et dic, no és allò que caminen, ensenyen, fan la posa i se'n van, sinó que hi han xous. Exacte. Doncs, clar... Estats més benvenuts s ho passen Clar. molt bé. Uh -huh. I això es realitza a la Rambla de Fabri i Puig entre el carrer Neopatria i Mòngeles? No, entre, és a la Rambla de Fabri Puig entre uh -huh. Concepció Arenal sí. i el carrer eh, Filatures. O sigui, Concepció Arenal... Filatures, I, si i no, carrer... Concepció Arenal Irlanda, que és més conegut al carrer Irlanda. Ah, va, al carrer Irlanda. Llavors Entra dura una hora exacta, que és uh -huh. de 8 a 9 Ah, exacte. Molt bé. I és un espectacle doncs, per gaudir tota aquesta moda que es presenta en aquesta temporada, és a dir, que sortirem coneixent eh, doncs, què és el que podrem portar. Ah, exacte. Uh -huh. Des de roba interior fins a vestits de vestir, d'esports, surten també productes de nens petits... Uh -huh. I això quan fa que ho organitzeu des de l'eix comercial? Doncs ja farà ben bé quasi vuit, nou anys. Sí. Uh -huh. A més, vull dir, és una cosa que ve de la Fundació Barcelona Comerç, que és uh -huh. la representació dels 18 eixos de Barcelona, i a cada eix es fa. Aleshores uh -huh. eh, estan compaginades, unes quantes ho fem a l'estiu i l'altre ho fem, ho fan a l'hivern. És a dir, que és un projecte que ja està més que consolidat, no? Sí, sí, sí. sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. sí. Molt bé. Doncs eh, des d'aquí saludar també al Joan, que ens deu estar escoltant, el Joan Mateu. Sí, de ben segur. <ríe> I esperant doncs, que aquesta passarel·la de moda de l'eix comercial de Sant Andreu doncs, que vagi molt bé demà a partir de dos quarts de nou del vespre. Molt bé, esteu Vinga. tots convidats. Molt bé, Vinga, moltes gràcies. A vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs arribat a aquest punt, el que fem és... Eh, parlar amb la Mireia Gutiérrez, seran uns dos o tres minuts, però el que ens interessa és saber què és el que està passant a plaça Catalunya perquè avui hem, hem començat amb una editorial remarcant molt bé que eh, dissabte i diumenge sembla ser que la Junta Electoral doncs, no us donarà permís per ser a, a, allà a plaça Catalunya. No, està establert a les 12 de la nit que ens facin fora. Av a les totes. Avui, però no se sap, jo crec l'hora perquè a les dotze hi ha molta gent. Mm. Ahí a les 12 potser potserrem 5.000 persones en Déu assemblea no. i clar treure pacíficament 5.000 persones de plaça Catalunya no és viable. I suposo que quan, quan veu, veu quan veu rebre la notícia de que us desallotjaíem? Ah a la tarda ahir a la tarda ahir, ahir la tarda la gent... quan va debatir la Junta Electoral i la gent què va dir? Va que començar, tornarem mm -hmm. que ens faran fora i tornarem com han fet a Madrid i com mm -hmm. han fet a altres ciutats que també està prohibit clar, perquè hem de remarcar que no és una cosa que es, es faci només a Barcelona sinó que eh, ahir mateix ens, ens en parlaven els informatius de Catalunya Informació de que Tarragona, Lleida, Girona mm -hmm. també estaven organitzant les seves acampades i, evidentment, doncs... A eh, Andalusia, hi també... Una... Hi, ha una, hi ha una raó molt important, no?, aquesta societat abans, sí. sí també s'ha de dir que a fora d'Espanya de, també s'ha uh -huh. portat tot això, hi ha diverses ciutats d'arreu del món. Ara, uh -huh. bueno, i van dir que no només a Europa, sinó que havia arribat també una mica a Latinoamèrica, no ho sé ben uh -huh. bé, perquè no estic uh -huh. informada, però... Uh -huh. Doncs, de fet, eh, doncs esperem que, que no sigueu desallotjats de manera molt brusca. No, esperem que no. Perquè, clar, suposo que 5.000 persones allà a la plaça de Catalunya i els poc, pocs Mossos que puguin vindre sí. a desallotjar-vos, doncs, evidentment, doncs, alguna cosa passarà. Jo vull afirmar i mm. reafirmo que són pacífics i no volem respondre a la violència amb violència. Uh -huh. Podrem respondre d'altres maneres, una de les maneres que es havia proposat era aixecar les mans i cridar no a la violència. Uh -huh. I... Doncs es farà així. Sí. Sí. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, un minut, i entrem directament en la nostra habitual agenda del cap de setmana perquè conegueu que és el que podeu realitzar aquests dies. Molt bé, doncs continuem a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Ja eh, sembla ser que tenim alguna, algun problema, però nosaltres el que sí que eh, volem és recordar-vos que podeu participar en aquest programa, que tenim dues vies de contacte, el 933456454 i informatius arroba rtb-gfam.com. Anem ara si sí a escoltar una mica de música. and so al 91.6 de la FM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs des d'aquí, des de Radio Trinitat Vella al 91.6 de la FM o ve dins Escoltes per Internet a través de la pàgina web www informar-vos que dilluns tindrem un programa especial, un programa doncs, eh, que no sabem quan durarà, la veritat, però intentarem doncs, que sigui a amè per tots vosaltres perquè el que farem doncs, serà eh, presentar-vos eh, com han anat les eleccions, els resultats, farem balanç amb diferents convidats i sabrem doncs, com han anat les eleccions al municipi de Barcelona i en concret a la zona del districte de Sant Andreu. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa i tal com us dèiem, anem cap a l'agenda, anem a conèixer una obra de teatre que es diu El Papa i la Bruja amb la companyia Umbral de la Jarra Azul i que representa el centre cívic del Bon Pastor. El Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard número 3, us ofereix avui, a dos quarts de 10 de la nit, la representació de l'obra de teatre El Papa i la Bruja, a càrrec de la companyia Umbral de la Jarra Azul. Què pot passar si un papa promulga una encíclica a favor de la d'Espanilec? despenalització de la droga, l'ús d'anticonceptius i el retorn de l'església a la pobresa, el Papa i la Bruja, de l'autor italià i premi Nobel d'Ario Fo, ens convida en clau de comèdia satírica a reflexionar al respecte. L'entrada és gratuïta. Més coses, anem a un concert de fu amb simètric que es realitza al Centre Garcilaso. El Centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us ofereix avui a les 10 de la nit el concert dels fu Am simètric. L'entrada és gratuïta. I si voleu conèixer més activitats, ens podem acostar a l'escola Llotja, que us ofereix mirades de grau. Fins avui, a l'escola Llotja, el primer curs de hi haurà com una exposició del primer curs de grau en disseny de fotografia i imatge digital. És una activitat coordinada per Judit Gabriel i és a l'escola Llotja, al carrer Ciutat de Balaguer número 17 i tal com us hem anat eh, comentant durant aquesta setmana podem gaudir d'una exposició que es diu Les mirades del Níger Això és el Centre Cívic de Sant Andreu Fins avui al Centre Cívic Sant Andreu l'exposició interactiva basada en les sensacions que us desperten les mirades recollides al Níger pel fotògraf Xavier Tourné Les imatges d'aquesta exposició estan basades en la profunditat de les mirades de les persones retratades Són participants dels projectes de Níger.cat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 I aquella gent que visqui al casal de barri Congrés Indians, demà també podrà gaudir d'un taller de jocs i danses en família. Demà dissabte a les 12 del migdia. apunta hi el preu de les sessions és de 5 euros per als adults i 2 euros per als infants. És per a mares, pares, fills, filles, àvies, avis, tiets, tietes... Ens divertirem plegats tot fent jocs, balles i expressió corporal al ritme de la música. Les inscripcions són al Casal de Barri de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. Per a més informació podeu trucar al número de telèfon 93 3 9 a repetir, 93 3 o enviar un correu electrònic a congressindians arroba Organitza el casal de barri de Congrés Indians. I ara ens n'anem novament cap al barri del Bon Pastor. L'espai multimèdia de la Biblioteca del Bon Pastor us ofereix música per internet. Demà, de 12 del migdia, a dues de la tarda, l'espai multimèdia, la segona planta, a la Biblioteca del Bon Pastor, podeu participar en l'activitat musical per internet. Internet i l'ús de streaming, que és la distribució d'àudio o vídeo per internet sense haver de descarregar l'arxiu. Eh, doncs, ha donat una nova vida a la música per internet. Podeu realitzar el test de nivell i consultar i imprimir els manuals en català o castellà. Les prescripcions són a la biblioteca o a la pestanya de la pàgina web i les inscripcions eh, són a, a cursos i, i tallers. I atenció perquè també hi ha coses que s'organitzen per als més, als més petits, per la canalla, com és aquest espectacle que es porta per nom Cir Rup i que es realitza al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca. Això és demà, a les 12 al migdia, al Centre Cívic de la Sagrera. En Beto fa anys que feinesa de muntador de circ i ara ho fa per als impresentables Cir Rupé. Impresentables? Ui, sí, si no es presenten. Potser haurà de fer l'espectacle tot sol. Però ara que hi penso, ell no actuen mai, ell no ho faria. Es tracta d'un espectacle de la companyia Albert Vinyes i el preu és de dos euros amb cinquanta. Doncs més coses a comentar-vos en el dia d'avui, com per exemple l'exposició Llum de Tarda de Diumenge que es fa al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca. El Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix de dilluns a divendres l'exposició Llum de Tarda de Diumenge. Avui, de 4 de la tarda a nou del vespre, és una interpretació fotogràfica de poemes de Domènech Oro i l'organitza al grup Fotos Agrera i l'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs eh, també ens agradaria conèixer com, com són les danses tradicionals catalanes i de la Mediterrània i és per aquest motiu que s'ha organitzat un, un taller al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquimedes número 30, us ofereix cada dissabte de 6 de la tarda a dos quarts de 8 un taller de danses tradicionals catalanes i de la Mediterrània. La dansa forma part de la cultura d'un poble i és una de les maneres d'expressar-la. Cantar i ballar són manifestacions primàries de la pròpia identitat. Cal inscripció prèvia. Molt bé, i encara ens queden algunes coses per comentar-vos, com per exemple, tornem a l'Escola Jotja de Sant Andreu, allà podeu doncs, fer una recerca d'un llenguatge personal. Fins al 5 de juny de 2011, Espai Nau de l'Escola Jotja Sant Andreu eh, presenta la recerca d'un llenguatge formal, un procés de creació formal i conceptual. És organitzat pel Departament d'Arts Aplicades al MUR que és de pintura. La coordinadora és Miriam Ventura i és a l'espai nou de l'Escola Jotja Sant Andreu al carrer Paramanyanet número 40. Molt bé, doncs abans de posar fi al nostre programa d'avui volem recordar-vos algunes coses, com és, per exemple, que si us heu perdut algun programa dels que nosaltres estem amatent aquests dies o dels que han començar a emetre a l'octubre, doncs teniu la possibilitat de recuperar aquests programes de poder escoltar-los a través del nostre blog, que és tot un ploble.blogspot.com. I atenció perquè encara tenim moltes més per oferir-vos i és que si voleu conèixer a l'instant les notícies que passen a la Trinitat Vella i ja Sant Andreu de Paloma, el que podeu fer és anar a la nostra pàgina web que és www.rtv-m.com Allà trobareu doncs, totes les notícies perquè les pugueu llegir i perquè doncs, us feu una idea de què és el que està passant últimament per als nostres barris. D'acord, doncs ara ens acostem novament a la Nau Ivanov i coneixem doncs, perquè ens ha agradat molt el que ens ha dit el David Marín, així que gaudim d'una exposició de fotografia a la Nau Ivanov com, es, com és aquesta que es diu Recuerdos. A Corea del Sud el mes de maig se li diu el mes de la família. Aquest és el mes durant el qual es reverencien més els pares, es passa més temps amb els fills i es dona gràcies als mestres. També és un mes en el qual es fan favors als pobres orfes i ancians que no tenen ningú que cuidi d'ells. D'una banda tenim Llàgrima groga, una obra realitzada mitjançant tècnica digital, que representa la memòria de l'anterior president del seu país. L'expresident Ro, 1946-2009, somiava ser com un membre de la família o com un amic més per a tot el seu poble, però es va suïcidar pels atacs que els partits polítics contraris van fer injustament a la seva família. Les fotografies d'aquesta part usen les gotes grogues com a metàfora de la seva solitud, ja que el color groc és el color que el poble coreà va atorgar al seu expresident. D'altra banda, les fulles de crisantem són usades per reverenciar-lo. D'altra banda, tenim el tucador d'ella, realitzada mitja, mitjançant goma bicromatada. que recorda una dona. Les dones somien amb ser belles i amoroses. Però la dona més bella és la mare, per la seva vida sacrificada per la, per la seva família. Les fotografies realitzades mostren als objectes del seu tocador, amb els quals podem sentir com és la, la seva vida. En aquesta exposició es poden veure fotografies fetes amb tècniques especials que volen transmetre als visitants l'amor en l'àmbit familiar. Yo Sang-li neix a Seúl, a Corea del Sud. Es gradua en fotografia en el seu institut Of art i en eh, fotoperiodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Vol fotografiar l'escena social i la humanitat i denunciar els problemes socials, la pobresa, les crisis familiars i la vida humana. Recuerdos eh, eh, de, de Yo San Lee és es fotografia. Estarà fins a l'1 de juny a la sala màquines de la 9 Ibanop i va i l'entrada és gratuïta avui de 5 de la tarda a dos quarts de, de 9 del vespre. Molt bé, doncs aquesta tarda ja sabeu el que podeu fer, acostar-vos a la 9 i a la i gaudir d'aquesta exposició. Molt bé, doncs ara el que fem és recordar-vos que dilluns tindrem un programa molt especial aquí al Tot un Poble en què farem un balanç de com ha anat la campanya electoral, de quins són els resultats eh, i també doncs parlarem amb alguns convidats que passaran per aquesta taula a més de parlar també, evidentment, amb totes les forces polítiques que hagin participat en aquesta cita electoral. Doncs el que fem ara mateix és marxar, donar les gràcies a Poli Salines per la seva intervenció en el nostre programa d'avui. Gràcies, Jordi. També donar les gràcies a Mireia Gutiérrez. Bon dia bona tarda. I a Raquel Martínez. Gràcies. Doncs ho deixem aquí, i ens retrobem. Ja ho sabeu, dilluns, programa especial, aquí al Tot un Poble. Donya, que passeu una molt bona tarda.